Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om världens miljöförstöring. Ja, kapitalism och miljö går egentligen inte ihop. Alltså, ekonomisk utveckling har faktiskt väldigt länge varit synonym med just miljöförstöring. Därför att framtiden försvinner väldigt snabbt i alla lönsamhetskalkyler. Jag menar, företag tänker ju liksom inte på hur miljön påverkas om tio 10 eller hundra år. Jag menar, det skiter ju dem i. Det riktiga för dem är att maximera vinsterna. Och när man tänker på ekonomisk utveckling så tänker man ofta på saker som vattenbrist, luftföroreningar, giftigt avfall, ökenspridning, avskogning, utrotningshotade arter, att ja, fiskarna försvinner, klimatförändringar, växthuseffekter och så vidare. Och allt eftersom den ut ekonomiska utvecklingen går framåt, så ökar också vår förstöring av miljön. Under de senaste 200 åren så har vi dödat tusen gånger fler utrotningshotade alltså djurarter än tidigare generationer. Och inom en snar framtid så kanske vi inte längre kommer ha tigrar, noshörningar, isbjörnar och så vidare. De håller alla på att dö ut. Skogen försvinner också. Under 1980-talet så försvann det ungefär 115 000 km skog varje år. Under 90-talet så försvann 94 miljoner hektar varje år. Och det är faktiskt 2,5 procent av världens alla skogar. Allra störst är förlusterna i Amazonas, i Sydamerika och i Afrika. Idag så, visst, alltså, skogen i Amazonas i Sydamerika försvinner fortfarande där också. Men i Asien framförallt så försvinner skogarna ännu snabbare. Och vi får ju också det som kallas för global uppvärmning eh, på grund av växthuseffekten. Då. Och det har att göra med att klimatet blir hela tiden varmare för att vi släpper ut koldioxid i luften. Och de framtida konsekvenserna av det här det är större öknar, ännu fler utdöda djur och växter och Eventuellt också en högre vattennivå eftersom eh, Antarktis, Arktis och isarna på Grönland och så vidare håller på att smälta. Och Skulle de här vattennivåerna stiga kraftigt och snabbt så kommer en stor andel av världens människor att dö. Det för att vi bor alltså längs kusterna. Majoriteten av världens befolkning idag bor längs kusterna. Det är det är där det är bäst handel och så vidare. Men om vattennivåerna höjs, ja då kan ni själv tänka er vad som händer. Jag menar det finns så, idag så mycket bevis för en global uppvärmning att det går inte att hävda något annat. Tidigare så har man kunnat liksom säga alltså hitta forskare som säger nej men det där med global uppvärmning och växthuseffekten det är bara bullshit. Men idag så finns det så mycket bevis att det går inte att hävda något annat. I så fall är man dum i huvudet. Och den största anledningen till att det är så självklart är vår stora användning av just fossila bränslen. Alltså olja, kol, naturgas. Och USA är den absolut största boven i det här. Och jag menar, vi kommer också få det här med. Vi har redan problem idag med ökenspridning, men ju varmare klimatet blir desto ännu större problem kommer vi få med det. Dessutom så håller idag grundvattennivåerna på att försvinna eller ja, alltså de, de minskar hela tiden. Och det här har att göra med att vi idag använder alldeles för mycket vatten till jordbruk på ställen där vi kanske egentligen inte borde odla överhuvudtaget. Och vi har ju ett försök faktiskt att stoppa med den här miljöförstöringen. 1997 så höll man ett möte i Kyoto i Japan. Där man eh, fick faktiskt 113 länder att gå med på att minska utsläppen och stoppa miljöförstöringen. Och försöka göra någonting. Det här kallas för Kyoto-protokollet. Men de absolut två största miljöbovarna, USA och Kina, skrev aldrig på. Så trots att man fick igenom att 113 länder skulle gå med på det här. Så har det fortfarande inte fått särskilt stor påverkan. Det har fått de allra största boarna De skett i det. Så hur ser då framtiden ut? Ja, det finns olika te teorier om det här. Vi har Thomas Robert Malthus som hävdar att vi snart kommer att nå resurstaket. Alltså att vi kan inte konsumera och alltså, mer av jordens resurser därför att de kommer ta slut. Men vi har också Ester upp som istället hävdar att när vi kommer liksom komma nära det här att nu är det nästan slut så kommer vi hitta på nya lösningar och så vidare och på så sätt höja resurstaket. Men jag tror fortfarande att vi kommer nå det här resurstaket och då spelar det ingen roll vilka nya lösningar vi kommer fram till. Därför att då kommer det redan vara för sent. Och tittar vi idag på vilka länder det är som håller på att utvecklas snabbast så är det ju länder i Asien som Kina och Indien. Och det bor över 2 miljarder människor i de här länderna. Och de håller ju redan idag på att få en högre levnadsstandard. Och i framtiden så kommer det innebära 2 miljoner till bilar, datorer, TV-apparater. Alltså det kan ju tänka er, om de får samma standard som vi har här idag och vi konsumerar redan idag alldeles för mycket. Tänker du hur det blir i framtiden när de kommer göra samma sak. Det kommer sabba upp miljön rejält. Och Kina behöver ha liksom en mäktig stat. Alltså då behöver vara en stark regering som kan stoppa den här miljöförstöringen nu helst innan det liksom blir alldeles för sent. För tillfället idag så brottas Kina idag redan med stora problem som luft- och vattenföroreningar. Och i framtiden så kommer det här bli ännu större. Och om de ska släppa marknaden fri... Och minska den här makten de redan har. Hur ska de då kunna klara av en ökad konsumtion. Och en starkare marknad. Och jag tror inte att de kan det. Och även här i väst så har vi faktiskt väldigt stora problem med miljöförstöring. Alltså visst vi har handel med klimaträtter. Alltså klimaträtter. Det är liksom vad ska man säga. Eh, vi får släppa ut en viss mängd i varje land. Och vi har vissa andelar på det här, och det är det som kallas för klimaträtt en sorts andel av hur mycket skit man får släppa ut och <går> det roliga är att länder som får släppa ut mer som Sverige exempelvis, vi säljer våra klimaträtter till andra länder så att de istället kan släppa ut ännu mer skit så på så sätt är det ett misslyckande handeln med de här ses då som ett misslyckande det har inte funkat särskilt bra och elbilar är ju fortfarande alldeles för dyra, men det här har ju att göra med att eh, oljeföretagen, de har köpt upp patenten på bilen, alltså på bilmotorn och så vidare. Så idag när man ska göra elbilar så får man inte använda den vanliga bilmotorn som man egentligen hade velat, utan man måste konstruera en helt ny. Och det här kostar alldeles för mycket pengar, det är därför som elbilarna idag kostar 300-400 000, 000 kronor styck, och det är klart att folk inte kör runt i dem då. Och dessutom om vi tittar på hur vår energikonsumtion är så har vi en jättestor energikonsumtion här i väst. Och vi använder fortfarande väldigt lite förnyelsebar energi. Alltså vi kör fortfarande på naturgas, på kol, på olja. Och det är framförallt de här stora länderna, alltså Tyskland, England, USA. De har fortfarande väldigt stora andelar av fossila bränslen. Alltså om man kollar globalt sett så står förnyelsebar energi fortfarande inte ens på 20%. Så, ja, utvecklingen ser inte bra ut. Och vilka är det då som kommer klara sig i framtiden om det skulle liksom krisa till rejält? Jo, det är de rika länderna såklart. För vi har pengar, vi kan fixa till problemen. Men det skulle aldrig den fattiga delen av världen kunna. Och särskilt rika privatpersoner kommer alltid klara sig. För jag menar, blir det problem i ett land med översvämningar eller något annat, ja men då flyttar ju de bara. Det är liksom inget problem för dem. Problemen kommer ju bli för den fattiga delen av befolkningen som inte kan flytta. Och man kan ju fråga sig varför gör inte någon någonting? Alltså visst, vi försöker få till klimatavtal men folk tänker ju alltid på pengar. Hur mycket det kostar. Problemet är bara det att om vi inte tänker mer på miljön idag så kommer det drabba oss fall i framtiden. Det finns väldigt mycket pengar tjäna, tyvärr att tjäna i framtiden på just saker som det kommer bli brist på. Som snö. Tillgång på rent vatten. Alltså redan idag. Alltså år 2000. Ja nu är det 2014 de Men saksamma. Alltså en miljard människor saknar fortfarande tillgång på rent vatten. Ni kan ju tänka er om temperaturen stiger överallt. Och öknarna sprider sig. Och grundvattennivåerna sjunker. Ja, kommer vi ha tillgång på rent vatten då? Nej, det kommer vi inte. Så det finns faktiskt... Alltså, ja... Det är väldigt stora problem Det finns dock lite hopp alltså Det finns några organisationer som arbetar väldigt aktivt För att vi ska få en hållbar miljö En av dem är ju Greenpeace Som har över 15 000 volontärer världen över Och de har försökt med olika typer av aktioner Och demonstrationer att förändra det här Men som sagt Det är inte de som styr världen Utan det är de som har jävligt mycket pengar Så det ser fortfarande tyvärr rätt kört ut Alltså just nu idag så ser det ut som att vi sakta men säkert går mot en allt mörkare framtid och vår egen undergång. Så frågan jag skulle vilja ställa, är kommer vi att klara att överleva överhuvudtaget? Det är inte frågan om människor kommer dö, utan det är frågan hur många människor som kommer dö. Och ni kan ju tänka er själva liksom när växter och djurarter och allting försvinner. Alltså det är saker vi aldrig kommer få tillbaka. Om vi tar död på de sista tigrarna, de sista elefanterna, de sista nosörningarna, isbjörnarna, valarna. Ja, hur ska de då komma till igen? Då är de borta för alltid. Och det är vi som kommer få bära ansvaret för det. Det är vi idag som är den ledande dominerande arten på den här planeten. Det är vårt ansvar att ta hand om den här planeten och ta hand om alla arter. Men hur sköter vi oss? Alltså, förfärligt. Alltså som det ser ut idag så dör det ut arter varje dag. På grund av att vi fortfarande ökar vår konsumtion, vi släpper ut en massa skit med fossila bränslen och så vidare. Vi måste skärpa oss. Och det är nu. Så jag hoppas ni lärde någonting av den här föreläsningen i alla fall. Ha det bra så länge. Hej.